الرياض الصالحين حديث نمبر 11 سلوڑ سلوڑ او یا یو زر سلوڑ او یا نمبر حدیث ده ریاض الصالحین او باب نمبر ده یو سل در نوی باب دی په بیان د حکم کولو په حفاظت دا غ فرزو فرض باندې او نه د تاکید او د وعیدا د یری سخت د خپل خود لوداري چا چې دا فرضونه پر خو د لوداري د पारा سخت وعید په د احادیثو کې کوم را روان دي يراله اول آیات وروړي او بیا پای باندې احادیث اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال الله تعالی حافظوا على الصلوات والصلاه الاستا ساتنه غوی پمونو باندې خاص کر پمونو درمیانا فاین تابونو کو دای توبه کوله وا قام صلات او پابندی وکړه د مانځه وا او زکات او رگزکات سبیلهم نو خالي کوي تلارضه غي وعان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال عبد الله ابن ما تاسو کو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نا ایل اعمال افضل کومیو اعمال او کومل غره دي کوممل غره دي قالا نو نبی علی صلوات و سلام الصلات علا وقت من په خپل وقت باندې قلت نو ما ثم ای بیا کومل غره دي قال نووي في بر الوالدين اني كذا مور پلا رنين مشلان والسلام مور پلا سرني کي قول قلت نووي ما سما اين بیا قال الجاد في سبيل الله جهاد قل بلاد الله کي متفقون عليه وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال عبد الله رسول الله صلى الله عليه بنیل اسلام والله خن بنیل اسلام والله خمسن جو شوي د بنیاد کې خودل شوي د اسلام په پسیزو باندې اسلام په پزو جوړ ل شادې الله الله ال الله یو دووا د د خبرې دا چې حاجت د حاج پورکونو بغیر د الله نه حاجت پر کو لوالयो اکیدا توحید وان محمد الرسول اللہ ابشک محمد اللہ رسول او استادے وقیام الصلاۃ او پابند کول دمانز وایتا الزکات او رکول د زکات وحج البیت او حج بیت اللہ او صوم رمضان او روزہ متفق علیه اتفاقل شوی په دې حدیث د بوخاری او د مسلم کورا حدیث کدازی بل یو حدیث کې تفصیل شوی نه چې اسلام جوړ د پنزو سیزونو نا او تشبیه د اسلام ورکه د خیمه او د اغه د سلوړو پلو لور سره ګور یو خیمه دا داگه مزک یو بانز یو ستون ده اوه خیما پس الوڑو طرفونو بانی آغا سشوه تلشوه ده نو چکلا آغا ستون آغا ستن وی خو وی آغا ستون چنی نو کاغ پڑی ای نو یا ساته یا بیانی ستون ستون ستن دیتار گورای ستون چنی ستون راغی تا سنه خیمنو پلی دینو نالے دینو اوچ ستونی او چاغ پلی راخ کلی شی سنور پلی برای کلیشی اومنس که ستنیمین آگه تا کامل خیمه اوی دارنگی ده دا توحید مثال ده آگه ستون ده ده او د ده سلور و پلو مثال د ده سلور و شاخونو ده ارکانو ده منزو زکاة و روجا و حج که روجا او حج و منزو زکاة وی خوچ توحید نهی نو آگه خو ده اسلام نشتایه که خیمه کی چاگستن نئی دو ادره دو ناگه تا خل خیمه چې اچی دينو دی اینو دیو جناب بنیادی شه او داگه تا دا پارا سلور ارکان دا ضروری دی وانو هونکلی دا عبدالله امنی مردجی اللہ تعالی نونا کالا غوی قالوی رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم اومیر تو قاتل الناس حکم شریعت اټ چې زبا جنگي غم د خلکو سره حتا یشهدو تر دې چې د خلک گواہی کده د خبره الله الہ الا الله چې نشره بل حاجت پر کوله والا به زلانا محمد الرسول الله اب شک محمد الله رسول او ساز ويقيم الصلاه او پابندي به با دې د مان او خر به زکات فإذا نو کلاچوک دای دا کار نو عصمو من نی دماؤهم و اموالهم نو بچک دای زمانا وینی محفوظ کر دای زمانا وینی اخپلے و اموالهم مالون خپل کلاچی چې یو گواہی دا توحید کئی او دا سلور ارکان کئی نو زداغی سر جنگ نکو ما زداغی مال نو لطو ما عاصمو مننی بشکر د خپل زانو نه د قتل او د مالونو د اغوستلو نه داغي الا به حق الاسلام مگر په حق د اسلام می ته اخلمہ په حق د اسلام بزا غي وجلو حق د اسلام دا داغي خو نفسونا د قتل نه بد شو مالونو داغستلو دا نه بد شو چې ظاهيري ایمان ظاهری اسلام او دا منځونو او رجې زکاتونو ورو او کچرت هغه یو د سکارو کوچ پاغه کار باندې هغه له شریعت کې سزا پکاردا واجب اغه لکه قصاص یو سړی ولګي د اول سړی ملک ناغه با قصاص کیږي د اسلام په یو شریع الایاز بالله زنا او کلام ناغه با رجم یو سړی مرتد شو ناغه با قتل کیږي نو حق د اسلام داده چې یو سری زنا وکړا شادي شوډو ناغلا حق د اسلام کې بس سزا د قتل ملاويږي یو سړي یو کس ملکو بغیر د سو جنا نو حق د اسلام داده چې أغلبه قصاصاغه ملاويږي نو دا مرګ بي دينا علاوه نور مرګو ناغلا نه ملاويږي وحسابهم على الله کته وی دې پوغلی آشوي ظاهری مسلمان دی او باطنی نه دی نو حساب د دې د الله صلدی بیا ظاهر خدای مونږ ته کریم ویلا خو په باطن باندې دا, دا حساب د الله صلدی چې الله صل بیا س کوي متفقن علیه اتفاق کړي شی په دې حدیثه بوخاری او د مسلم وعالم معاذ بن جبل رضی الله حضرت معاذ رضی الله تعالی او قال لا و ابعثني رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ نبی علیہ السلام ته ډیر خوخه خو ډیر ګرانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام تو یا معاذ نو وی لبیک یا رسول الله او یا معاذ او لبیک یا رسول الله حدیث کی راجی ویا معاذ انی احبه ای معاذ تا سر ډیر منکوما رمعاذ ایذا لا پیغمبرات استاد منی ما سر استا استاز ما مین تاسو راځه پيو بلدا سے ما پيو بلدا سے مینو دین پوا معاذ قال او عبادت رسول الله صلی الله لے گلیں امالا نبی علیہ السلام و السلام یا من یا منتا زنبی علیہ السلام یا منتا لے گلما فقالا نوی نبی علیہ السلام و السلام انک تعتیقا من من اہل الكتاب یقننت ورش یو قوم دالی کتابتا دالی کتابتا ورشا فدعوهم دعوت ورکا غیتا الہ شہادت اللہ الہ الا اللہ گوائی شہادت توحید و انی رسول اللہ او بیشکز پیغمبر دا اللہ امام آلی کتاب و تلار شاو د توحید او زما دا پیغمبر ورکا چلن بے چا تا دعوت نو د توحید ورکا او د سنت و بیانو کا دے چلن بے لاشن فضایل بیانی حمون دیو عشر دا دا آلی که دا خواب سوک منی فانهم اطواع زکه دا خو آسان دی. کا د منځونو منځونو چاین کار کړي یا دا و پلانې مولي سپډې خوږې خوږې خبرې وکړي اوس باخاله په منځونو راوړي پلانې دې خوږې خوږې د اشاره باندې کړي خلک ورو جيم نسی او خلک به عبادتونه م کوي اې چا اقیده نه کړه دا 2 نوم عبادتونه کوو څه فائدہ درو دا اقیدی بیانو کومه کې چا کې دې سمې کوي كدا كدا نو قربانی نما کی دا کی دی بیانو کا فانه هم اطواع لذالکا نو خدای ومنل دا خبره تیار شوه دا نو فاعلمم نو بیا خبر کا غیل رپو یا کا غیل رپدی چې بشکل افتدا زالینا فرض کر یا پدی باندې 510 دن بن زمن زنا فی کل یوم و ليله پاری پاری او شوار اولی یوته وی چې از د توحید بان او کاظم د پیغمبري نو کاغې دی خبره ته تیار شو توحید لازمه پیغمبري او الله نو دا غېنا پسې پویا کا او خبره لد منزونو ورکا نو دې چې لارښی نه د توحید بیان کې د پیغمبر د سنت او بیان کې او منزونو شو کی نو دې حدیث نه خلاف نه کیدا اول رورا د توحید مسل دبي عليه الصلاه والسلام نتو پوسوي دلني الا عمل ان اذا عملتو ما تو هيا عمل جزاء عمل کوم چه دنه کی مل الله جنت پایا عمل باندې او لری کی ملات جهنم دور نا من النار پیغمبر پاک صلى الله عليه وسلم غته و الله ولا تشرك بي شيئا دا الله توحید او منا او دا الله په صفاتونو کې دا الله سره خدار م جوړوا دا یو دا سیکلېما چې په بتا بتات جهنم نه الله اخلاص کې جنت ته ودی بوزي او دا غې نه روسو ته بیاوي منزونکا وا زکاتونو اورګا ده دموونو ده د عاشری بیان کیدو قربانی یو هغه اصل چې په کم سزبانه د انسان قربانی صحیح کیږي په کم سزبانه د انسان تدې عاشری د زل حج عبادت صحیح کیږي نو دا غي بیان او ته نه کوي ته غي بیان او ته وکړه یو دوي دابه مخانه کوی چې دا کنه فلانی دي الکه تر خلکو د بارکه پیغمبر پاک حضرت معصتوی جلال شافذهم الی شهادت الله الا اله الا الله و انی رسول الله ذ التوحید پیغمبر تپیش کلمہ ز محمد پیغمبر اداره نبسطهم ذ بیان کا نفائن مطاع لذلك ان قضيبا ومن لا داد من مصلا ف ععلم هم کا غی لله خبر کا غ له په دی چې بشکله فتهځلی نه دخه فرسکل الله په دیبانې د کاه بیا بیاله ذکات لا زمکی ذکات مسله بیان کا تو اخذ من اغنییا اییم فتوت دواللهافقرهیم چېوا اغ... بغستې شي د مالدارو داغی نه او پس بکلیشي په غهبه او او دا غي د مال داو نو با زکات واغه سری با او په تقسیم دی فانه هم اوطوال لذلك نو کدی دا خبر اومن لا نو فیا کا وکرا ایم اموالهم نزان بشکتو دا غا بهتر مال نو دا وینا اسن چ زکات ک دا غي سالوی اخله مالونه اخله قیمتی مالونه تواله نه نه برابر اغاوه یاریگا دا غسلو دا زکا ده قیمتی مالونو دا غینا قیمتی وم تناله او اغا بطاله بیکارم ندر کئی درمیانا وطاقی دعوت المظلوم او زان بچکت اے د خیرود مظلومنا اسنا چې د مظلوم تاسو ته لا سچت شي نو توابشي ولی فین اولی صبینا وبین الله حجاب زکا یقینا مظلوم خیری چېدي نووي په می د د خیررو دا, دا ک مامن دله کې هجاب سفر ده چېته په چا زوم کې اووا جواب نه کوله کولیغوي یا الله زما خو صرف یوتئ اوله سچت چتې نو یا ساته د س نهخلا شي ماللو دولت نهخلا شي د اولات نهخلا شي تبا او بربات ب اووتته خیر دا به تلل ملووم سان بچک د خیررو د ملووم نه ځکه د مضلووم خیرې او مستجا بعد د حی کې را ځې غ ن شو پسس کې دی الله پورته کوې اسممن نوته نو انو له جيال پکال سوچ پکال مو خننده مزوم نه خیری یلو نه ظلم باندې کې پچای چې پچاده ظلمو کو هغه بلا سوچت کې دا زلو او دا غ خلو یوشي आवाज له خوله کې چې سی یا الله زم ما بدلته وال الله او اس بدلاله ماته پړیدا منگم اللہ تے پری خودی چم ظلم منگسلا جاتے کہ اللہ پہ خبر دے بس وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال او سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ تا معلوم دی چے سو زمون دی طلباو سرا منگسدا ہاں باجے دا باجے داسے ویکھی ضد و عنااد کی, کی منگسدا پار حالت کے اللہ تے سمکا قسمی گن اللہ تو سر بیا خپل معاملہ او کا هغه څنګه هم دا درخواست دی الله څنګه چې دا په قانون مخه سره کړی دی الله دې سره هغه معموله وکا سمې تو رسول الله ما اورید دې نبی عليه الصلاه والسلام یقول چې وې ان بین الرجل وبين الشرك والكفر ترک الصلاه بیشکاپ میند سړي اپمیند شرک او د کفر کې پره خو دل د مونځ دی د شرک سمانا یعنی چاچی منز پر خودو نو دا مشابہت دا کافی رسر دے پر طریقو پر کاردائی کے دا حدیث حمل په تغلیز باندې یعنی من غشفلی سمین دا تغلدہ حدی یعنی ما بیند سری او د وقودائی کے پر کفر کې دا یو پردہ دا چاگم منز دے د سلی او کیا واقع دولو دلود دیسړي په کفر کې پردس شي دا اغموندې نو چا چې د امول پر خودو احوال حدیث کې دایي فمن تر کا فقد وقع في الكفر چا چې پر خودو د مون لره تا کې واقع بشیدې په کفر کې نموز پر خودل قصدن داتو کفر کار دی ورغه ها اوو مسلمون ان بړې د تاارځ الله د لاوانې النبي ص الله عليهې وسلمم قله پې غمبې باغېري اللهدلهځ ب نهناوه با نهو وادا آغا چه زمنگاو دا خلقو تنمینزا دا آغم منزده ومن ترکا چاچه پری خودو دی منزده را فاقه دا کفرا کفره کفرو که منز پری خودل دا کفر یعنی مشابهت دا کافر و سرده دا حدیث حمل پا تغلیز بانده رواه ترمیده وقا دا حدیث و ناسان سینو وان شقیق بین عبدالله تابی المتفقی علا جلالتی رحم الله اتفاق شوئے قلعو اکانو اصحاب محمد صحابت پیغمبر پاس صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شئ انچا غیبن لدیو شلرد عامالنا ترکو چپر خود اللہ غیب کفر و غیر صلات بید مننا واؤتر میزیو فی کتاب نیمان به دن صحیحن یعنی مجھ پر خودل ہاؤد کو فرکار رہا بې زم جنازې لا مو اتوبوس هم بیل نه وځه خو د انبه کې امې یوازې هغه څو د غیپو ترخ مويږي هغه کנה د غی او خیر دې باز او دا غيڅ چې کولای وره دا غوښته زه لازم پتن لیکځب ويم کنه ولې بیا ها عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه بشكا ولا چهساب بقول شي 파غي باندي بنده 파غي سرا 파غي باندې اول شه چه حساب ده سره کې گی پورا ده قیامت کی ده ملده ده بنده نه اصوله منده غده لنبه پورا ده قیامت کی چه ده بنده سره حساب کی نو د ده مزده بگی گی فاین صلحت فقد افلاح وانجحا لکداغ منسیو فقد افلاحا تاکی ده کامیاب شو واسلحا او اونجاتی مومو افلاها و انجاها کامیاب شو خلاص و این فسادت فقد خواب و خسرا او کفاسد و منز داغو نتاکی تاوانی دی خواب نقصانی دی و خسرا و تاوانی دی فاین ان تاقس من فریزتی شیئن لوکا چرت نقصانی وی دا فرض داغو نس شیئ داغو پا فرض عبادت نمزگی نقصان ناغلی وی نقال الرب وای بالا انظروا اغره هل عبادي من تطوع عيشتر دپاراد بندز ما سنفلي عبادت نفلي منزنا فيكمل منها من تقسم من الفريزه چپوركشي د دينا ا د دي نفلنا ا فرزي منس نقصان شو د فرزنا اسمان نم نفلی منزونه مکوی نفلی خیراتون مکوی صدقه مورکوی د زکات نه لاوه ولی د قیامت پر از با چې د کم انسان مسکه کمی الله او فرشتو تو وی چې د دی بنده نفلی منزونه وګوري نفلی منزونه چی نو دا غد فرض نقصانو نقصان نه په پی الله ختم کی او چې نو او چې یاتی نفلو منزو نه منزونه نکړی نو ده بس پرکې او چه یو سری زکاعت ور کلی ای نو اللہ با حکمو کی آغازات زکاعت کستو نقصان وی فرشتو تبا اللہ حکمو کی دا دا خیراتو نو گوری نور خیراتو نی نفلی کری کنا صدقی ور کری کنا کهی نو الله با داغد زکاعت آغاز نقصان پاگی بانی پورا کی او چه نی نقصانی با پادیشی پوش حج ده عمره کوا ولی حج که دی نقصان دا غیلی انو اللہ پاغا نقصان دا حج پا عمرو بانی پڑا کئی تارنگی روجی دی فرضی روجی نو نفلی روجی نیسا ولی که فرضی و روجو کسو نقصان دا غیلی نفلی روجی نیسی اللہ و پاغا نفلی و روجو بانیستا فرضی روجی اغا نقصان پڑا کئی سمتکونو سائر اعمالی علی حازا یا بشیر ټول آمال دا غو علا حذا پدی طریقه باندی پوشگنه فرضی آمال رواه ترمیزو لگورا دا فرضی و آمال و سره سرا نفلی آمالم کوه فرضی منز نفلی منزونم کوه د بازی منزونو نمخ که نفل کوه د بازی منزونو نا رستو نفل کوه چکی گی تی تشپی پاسه گا او دستهو که ندرکاتا تحیط الوزو کوه تحیت المسجد کوا زا منزون کوا زکاة نا علاوہ خیراتی سی زنمور کوا پہر یو سسکے دارنگے روجی نسی نفلی فرزین روجی نفلی منسا عمرهم کوا هر یو عبادت کوا پسی طریقہ روا و ترمیدی وقال حدیث حسن باب فضل سفل اول سب یا دیر باب فضل صفیل اول والعمر به مام سفو فیل اول ولی دو دوو بس پدے با اکتفاو کو چونکتا بابیا اگد دیں نو مشکات شریف وایو سبابا زمنگا انشاءاللہ د سبقونو چټی او زبا سبا انشاءاللہ د قربانه او در اختر چپکمه طریقا اختر سیدی کم رواجونه هر رسمونه خلق پدیکي کوي دا غي ثبوت نشته نوځم سبا ان شاء الله د زنانو ساجکم مناسبه ها هغه احکامي د شریعت اغام ان شاء الله سبا بیانوم که خيري نو سبا ان شاء د سبق با د 19 په زبان به زمنګ دا مسلې که خيري شروع کیږي او که د سکارو که اغه لکه دې مشکل لا نه بیام خو الله دې اغامنګ ته اسان کی او الله دی بغیر د ټول زمانه اغه حل کی